Jó estét kívánok! Önök a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári Györgyöt hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, általában egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki magával hozza megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja azokat a zenéket is, amelyeket hallgat, inspirálják, vagy pedig egyszerűen csak jól érzi magát tőlük. A mai adás azonban, mint ez bizonyos alkalmakkor már előfordult, rendhagyó lesz, a mai annyiban a legrendhagyobb, hogy nem lesz igazán zenés. A mai este ugyanis Iszak Bábelora zsidó íróra fogunk emlékezni, aki éppen tegnaphoz 120 éve született, és ő ugyan sajnos nem érte meg a bevet kívánság szerint a 120-at, nagyon nem érte meg, mivel Stalin 45 éves korában kivégeztette a az írásai ugyanakkor roppantul elevenek máig is, tehát van mit ünnepelnünk a 120. évfordulón, vagyis a mai adásban Bábel ogyesszai történetjai közül fogunk meghallgatni egyet. Talán a legkiválóbbat az Ogyesszában ezt így csinálták című darabot, volt Péter színművész fölolvasásában. Előtte és utána pedig Hetényi Zsusával, az Zsidó Radalom Tekintélye szakértőjével, aki publikált is, publikált, publikált báberről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban, Kezi Csokolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az első kérdésem az arra a közegre irányulna, amely ezeknek a, az agyesszai novelláknak a kitüntetett közege, például annak, amelyet nem sokára meg fogunk hallgatni. Bábel valóban Odesszában nőtt föl, és hát ez felmerül az a naív kérdés, ami ilyenkor felszokott merülni, hogy mennyire lehet életrajzi adalékokként, vagy legalábbis történetileg hiteles beszámolóként olvasni ezeket a szövegeket, mennyire stilizáltak ezek a helyszínek mennyire hogy mondjam, dokumentaristák milyen volt bábelgyerek gyerekkorának a helyszíne ez az az Rögtön egy magyar vonatkozást vett fel, ma a világrodalmi lexikont felütve az ember érdekes adatokat talál Bábelról. Felmenti az akkori szerzőket, hogy nem nagyon volt elérhető hiteles forrás erről. Ők változtatás nélkül átültették ö, Babel novelláinak közegét az ő életrajzába. Tehát egy szegény nyomorgó zsidó családban nőtt volna fel, de ez nem mm. így volt, hanem egy jómodú zsidó családban született, és egy idő után ugyanaz édesapja. És ha jól nem is abban a negyedben, amelyikről ív. Uh, igen, egy másikban, nem mm. a munkás negyedben, a moldovánkán, hanem egy, egy hát velük csak éjszakabbra, vagy inkább keletebbre eső kerületben. Kerestem ezt a negyedet, ahol leombolt pusztaságfogadott. Tehát ez a negyed nincs, és ez jelképes abból a szempontból is, hogy mindaz, ami Bábelt ma körülveszi, vagy amit bábel megalkotott, tehát a írásaiban levő világgal helyettesítjük azt, ami volt. Ez a romantizálás, ez a 20. században jól megfigyelhető. Tehát a valódi közeg az, az más milyen volt a század elején már. Világos. Ebből adódik a kérdés, hogy Odessa a 19. században sok nemzetiségű euh, volt, ugyanakkor természetesen az akkori Oroszországban ezt nyilván fölösleges is mondani, hát toleránsnak nyilván a legkevésbé sem nevezhető város. Ez azért egy kicsit árnyalnám ezt a képet, hanem Nem, nem, szépen, szépen szakítom, nem mert, hogy nem beszakítom, mert ugye ezt a történetben nagyon érdekes, ezt, e, ezt második Katalin alapította azzal a, az aspirációval, hogy ő, ő is alapít egy várostra, hogy első Pétervárat, Péter, Péter és ugyanolyan szép merőleges, tervezett város egyébként od a nyugati, építészeti mintákat követő. És ahogy ezt a megért megérte egy regényében. Ez az Avlányi Zsaboczynszki, aki később a jobboldali cionizmusnak a kulcsfigurája lett. Igen, ha hajol, és tudom, aki igen. ebben az Ogyesszában egy meglehetősen szabad, dos életet élő világfi volt ifjúkorában, és egy nagyon éles fordulat vezetett oda, hogy ő cionista lett, és kény, kétségtelen hozzájárult a mai Izrael megalapításához. Tehát akkor visszatérek, ő írt egy regényt 1934-ben, egy nagyszerű regényt, amelyekből csak részleteket fordítottam valaha, az öten. És ennek a lapjain írja le, hogy szerintem 8-9 etnikum alakította ki ezt a várost. A Katalin ugyanis meghívott különböző nemzetiségekből. Kereskedőket, adminisztrátorokat, és betelepítette a várost. És a, ami érdekes ebben, a francia, mert a napoloni háborúk után nagyon erős francia emigráció volt, és ez megjelent. Odesszában. Na most uh, tírjunk vissza, hogy miért vitatkozom Önnel, vagy, uh -huh. vagy talán árnyalom, amit mondott, mert egy ilyen kilenc nemzetiségű, vagy mai szóval multikulturális közegben nyilvánvalóan az assimiláció uh, békésebben és jobban valósul meg, mint egy homogén orosz, vagy legfeljebb orosz-ukrán uh, kis faluban, egy stetülben. Tehát nagyon hamar indult meg az asszimiláció, és nagyon békés, keverék életformát éltek, egészen addig, amíg az első hát, be nem következett. Hozzájárult ez a szabados hangulat az az, hogy itt egy Portofranko volt, tehát egy, egy nyílt kikötő, egy kikötőben ugye mégis mások a más a morál világos, hogy nyilván természetesen a programoknak a sorozatára utaltam, amikor azt mondtam, hogy nem volt problémát, nem De éppen erre akartam rákérdezni, hogy, hogy hogy mondjam, ez az identitás mixtúra, uh -huh. amit ugye bizonytalanul, mint ön is írja, hogy mondjam, hát kevésé volt népszerű a például az ortodox, já jámbor ortodox zsidók és a házidók szemében. Ez hogyan alakult ki? Milyen természetű volt? Miben különböztek szabados erkölcseikben a az itteni zsidók a többiektől. Tehát, hogy hogyan kell elképzelnünk azt, a, azt ami összeállt ebben De a multikultorális az, az a kezeg, az azt akkor még teljesen komolyan úgy gondolták, hogy, a, hogy azt a Moses Mendelzon gondolta, tehát, hogy légy az utcán adott országot polgára, és legyél otthon zsidó, és ennek a második felét húznám alá. Tehát ez nem a zsidóság feladását jelentette, hanem a, a környezetbe való és uh, ennek a legelső jele az volt, hogy itt indult meg az orosz irodalom is, tehát az orosz anyanyelv szintű tudása, ami tényleg nagyon erősen, erősen különbözött Oroszország más területeitől. Az hozzá hozzátenném, hogy ugye a letelepedési övezetről beszélünk főleg, amelyet szintén második Katalin alakított ki, hogy a zsidókat bizonyos körzeten belül tartsa. Ezek elég kegyetlen, és nagyon gyakran, évente többször változó határok és törvények voltak, amiket a zsidókat sújtották. És a, a, azon kívül, hogy tehát, hogy orosz nyelvi irodalmat tudatosan elkezdtek, azon felül, hogy polgári ruhában jártak, azon felül, hogy a, a, a drodi zsinagóga, amely nevezetes volt, annak ö, a, nem középen, ortodox módon, hanem elől volt a mimája, tehát az oltárszerű elrendezést, ugyanúgy, mint a Dohány zsinagógában vezették be, nagyon korán, akkorában, mint Budapesten. Uh, és itt zenei előképzettségű kántorok énekeltek az egész Oroszország egyetlen zsinagógai mm. orgonájának kíséretére. Mm. Tehát itt a mai szóval úgy mondanám, hogy nagyon folyt a <gül> uh, A párizsi, angliai akármilyen divatot követték. A, a novellára rátérve, amelyik ebben a... Igen. ebben a világban fogant, az eszában ezt így csinálták című szövegben. Azt lehet érezni, hogy itt is van valamiféle leszámolás a, az árjelei beszédében a gyenge zsidónak a sztereotípiájával, és valamiféle azonosulás, hát a kemény zsidóval, vagy valamiféle, uh -huh. akár azt is mondhatjuk, hogy egy romantikát lehet benne érezni, de hogy ez az elbeszélő, vagy a szövegnek a a hát mondjuk így gangster vagy maffiózom romantikája, tehát mennyire osztozhatunk a Benyakrék iránti csodálatában a, az Árie Van-e valami, ami ezt ellenpontozza a szövegben? Vagy szóval milyen figurának tűnik a, a, az Árie a bocsánat, a Benyakrék az elbeszélésben? Igen, nagyon jó, jó a kérdés, vagy szóval rögtön felveti a, ennek a nagyszerű novellának a, az egyik alapvető kulcsát, hogy itt egy három emeletes szöveget csinálná be. Van a Benyakék, ami romantikus gangsterünk, akkor ő, ő ezt elmesélte ki az Ária aki aki életemető temetőfalon. És mellette besz, őt is belekerül a novellába, vagyis hát nem ő, hanem egy elképzelt elbeszélő, mert ugye az író sose mászik bele a novellájába, mert hiszen mindendiket ő alkotta. Nos, tehát van egy szemüveges Pipoya, értelmiségi elbeszélő, aki csak kérdezni tud, és aki megkapja a szebrányásait a És ennek a három emeletes szövegnek az a funkciója, amit egyébként Bábel Mester ilyen alkalmazott az összes többi művében, a lovas Hadseregben is, hogy kialakít egy távolságot a szövegével, és ez nem az az elidegenítő távolság, ami a lovas Hadseregben, hanem egy, egy csodálat és egy felmagasztosító, egy mítoszépítő távolság. A érdemes elmondani azt, hogy ennek megvolt a reális alapja Miska Japoncsik nevű gengszter. Hogyha beszélhetek erről, Hogy az időkereteket sosem tudom. Tehát a, a Miska Japoncsik, aki egyébként Mojsei Vinyitsky volt az eredeti neve, és keskeny vágáú szuszeme miatt kapta egyébként a bolsevikoktól ezt a. a, Na, japón... a japán vagy... Japán nevet, igen. Ő ö... Hivatalnok volt, és különböző városrészekben és azokon kívül működő bandák háborúját szüntette meg azzal, hogy Egyszerűen összehangolta az érdekeiket, ez Ami legalább állok életformával, akkor szakítottam, amikor a gangster lett, ha jól értem. Hogy hát ne, az egy az Nem rájöttem. egy romantikus tevékenység. Nem, nem, nem, és nem, egy, talán nem. bár azt sem nagyon romantikus, ahogy ő a bandákból lényegében egy üzlethálózatot csinált. Uh -huh. Tehát ez egy szabályos mafia volt, ahol mindenki tudta, hogy meddig mehet, és a Babel Novellában benne van ez, ugye, hogy a határokat átlépni. Itt egy másik maffia területre küldik el a, a királyt a benyekriket, hogy kipróbálják egy ilyen nagyon kockázatos aktusban. Egyébként a teljes novella egy mese. Köszönöm szépen, és akkor most folytatjuk azzal, hogy meghallgatjuk a novellát Valc Péter előadásában, és aztán beszélünk róla tovább. Babel, Bábel, Odesszában ezt így csinálták. Én kezdtem. Reb Árje Leib, mondtam az öregnek, beszélgessünk Benya Krikről. Beszélgessünk villámgyors felemelkedéséről és szörnyű végéről. Képzeletem útját három sötét árnyék torlaszolja el. Először is a félszemű Froimgrács. Veres acél mindent tette, vajon nem állja a próbát a király ereivel. Vagy itt van Kolka Pakowski. ennek az embernek egykedvű veszettsége mindaz magába foglalta, ami az uralkodáshoz szükséges. És Haim dronk, nem vette észre az új csillag ragyogását. És mégis hogy van az, hogy egyedül penyakrik jutott fel a kötélhágcsú csúcsára, a többiek pedig mind ott rekedtek Az ingatak hákcsú alsó fokán. Reb Árje A temető kőkerítésén ült És halkatott. Előttünk terült el A sírok zöld nyugodalma. A válaszra szomjúhozó embernek Türelemmel kell felfegyvereznie magát. A tudás birtokában levő emberhez Viszont a méltóság illik. Éppen ezért Árje Leib ott ült a temető kőkerítésén, és halkatott. Nagy sokára megszólalt. Miért éppen ő, miért nem a többiek? Ezt akarja tudni? Na hát, egy időre felejtse el, hogy az orrán pápa szem van, és a lelkében ő szporong. Hagyjon fel azzal, hogy az íróasztalnál dörgedelmeskedik, és dadogni kezd, ha emberek között van. Képzelje el egy pillanatra, hogy a tereken dörgedelmeskedik, és a papíros előtt dadog. Képzelje el egy pillanatra, hogy maga tikris, maga oroszlán, maga macska, Képzelje el, hogy képes egy egész éjszakát eltölteni egy orosz nővel, és az orosz nő kielégülten távozik magától. Képzelje el egy pillanatra, hogy 25 esztendős, és ha az éghez meg a földhöz karikák lennének erősítve, maga megrakadná ezeket a karikákat, és az eket a földhöz cipálná. Képzelje el egy pillanatra, hogy a maga atyuskája Mendel Krik, a fuvaros. Mire van gondja egy ilyen atyuskának? Egyébre se, mint hogy felhajtson egy jókora vodkát, vagy a pofájába vágjon valakinek, meg a saját lovaira van gondja, és egyéb semmire. Képzelje el egy pillanatra, hogy maga élni akar, ő pedig arra kényszeríti magát, hogy naponta húsz halált halljon. Mit tett volna maga Benyakrik helyében? Semmit se tett volna, ő pedig tett. Éppen ezért ő a király, a maga zsebében pedig egyéb sincs, mint nesze semmi fog meg jól. Ő, Benya felkereste Froim Grácsot, aki már akkoriban is félszemmel nézett a világra, és az volt, ami most is. Benya így szólt Froimhoz. Vegyél magadhoz! A te partodon akarok kikötni. Az a part lesz a nyertes, amelynél én kikötök. Grács neki szegezte a kérdést. Ki vagy te? Onnan jössz, és mit forgatsz a fejedben? Tegyél próbára, Froim, válaszolta Benya, és hagyjuk abba ezt a szalmacséplést. Hagyjuk abba a szalmacséplést, helyesed, Grács, próbára teszlek és a rablók tanácskozásra gyűltek össze, hogy megfontolják, mit évül legyenek benyakrikkel. Ezen a tanácskozáson én nem voltam jelen, de azt mondják, tanácskozásra gyűltek össze. Akkoriban a megboldogult Bivaj Jófka volt a főkolompos. – Mi mocorog ennek a bencsiknek a fejében? – kérdezte a megboldogult Bivaj és a félszemű grács megmondta a véleményét. Benya, keveset beszél, de amit mond, annak van teteje. Keveset beszél, de jó lenne, ha mondana még egyet mást. Hát, ha így vagyunk, kiáltott fel a megboldogult bivaj, akkor próbáljuk ki Tartakovszkíjon. Próbáljuk. Ki döntött a tanács, és mindazok, akikben még egy szikrányi lelkismeret lakozott, elpirultak e döntés hallatán. Miért pirultak el? Ezt megtudja, ha eljut majd oda, ahová én elvezetem. Tartakovszkijt nálunk másfél zsidónak, meg kilenc betörésnek nevezték. A másfél zsidó név azért ragadt rája, mert egyetlen egy zsidóba se fér annyi pimasság, meg annyi pénz, amennyi Tartakovszkiban. Termetre a legmagasabb odesszai rendőrt is túlszárnyalta, súlyra pedig a legkövérebb zsidó asszonynál is többet nyomott. Kilenc betörésnek pedig azért nevezték el, mert Bivaj, Jovka és társai se nem nyolc, se tíz, hanem pontosan kilenc betörést kíséreltek meg nála. Benyát, aki akkor még nem volt király, érte az a tisztesség, hogy a másfél zsidó ellen a tizedik támadást végrehajtsa. Amikor Froimes közölte vele, csak annyit mondott, igen, és az ajtót becsapva maga után távozott. Miért csapta be az ajtót? Ezt majd megtudja, ha eljut majd oda, ahová én elvezetem. Tartakovszkijban gyilkos lélek fészkel, de közülünk való, belülünk származik. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, mintha egy anya szült volna bennünket. A fél Odessa az ő boltjaiban van alkalmazva, és mégis a saját moldovankai fajtájától szenvedett a legtöbbet. Két ízben is elrabolták váltságdíj fejében, egyszer pedig pogromok idején énekes halottként el is temették. A külvárosi csőcselék éppen a zsidókat verte a bolsai Arnautskaján. Tartakovsky elmenekült előlük, és a Sofjevskaja utcán egy énekes temetési menetbe ütközött. Megkérdezte, kit temetnek itt énekesekkel? A járó kellők azt válaszolták, hogy... Tartakovszký temetik. A menet elért a külvárosi temetőhöz, ahol is a mieink géppuskát húztak elő a koporsóból, és söpörni kezdték a külvárosi csőcseléket. A másfél zsidó ezt nem tudhatta előre. A másfél zsidót halálos rémület fogta el. És melyik vagyonos ember nem rémült volna meg a helyében? Bizony durva dolog volt tizedszer is megtámadni egy olyan embert, akit egyszer már eltemettek. Benya, aki akkor még nem volt király, ezt bárki másnál jobban megértette. De hát igent, mondott Kracsnak, és még aznap levelet küldött Tartakovszkénak, amely hasonlított minden ilyen fajta levére. Igen tisztelt, Ruvim Osipovics! Legyen, oly szíves, szombaton helyezzen az eső, vizes hordó alá, és így tovább, és így tovább, abban az esetben, ha megtagadja, mint ahogy az utóbbi időben ez már megméltóztatott engedni magának, nagy keserűségek várnak önre és családjára. Tisztelettel az ön által jól ismert Bencion Krik. Tartakovsky nem volt lusta, és haladéktalanul válaszolt. Penya, ha, ha agyalágyód lennél, akkor úgy írnék neked, ahogy agyalágyódnaknak szokás. De téged nem ilyennek ismerlek, és mencs Isten, hogy ilyennek ismerjelek. Úgy látszik, gyerekeskedsz. Vajon nem tudod-e, hogy az idén Argentinában olyan termés volt, hogy elárasztják vele a világot, mi pedig itt ülünk a búzánkkal a nyakunkon? És kezemet a szívemre téve állíthatom, Hogy miután az egész életemet átdolgoztam, Mint egy igásló, Öreg napjaimra már elegem van ebből a keserű kenyérből, És torkig vagyok ezekkel a kellemetlenségekkel. És min maradt ezután az életfogytiklani fegyenc munka után? Gyomor betegségek, gondok és álmatlanság. Hagyj fel ezekkel az ostobaságokkal, Benya! baráti híved! Nincs sem képzeled, Rudim Tartakovsky. Másfél zsidó megtette a magáét. Megírta a levelet. Csak hogy a posta nem jutatta el a címzethez. Benya nem kapván választ, megharagudott. Másnap négy barátja kíséretében megjelent Tartakovsky irodájában. Négy állartos fiatalember pisztolyal a kezében betört a szobába. – Fel a kezekkel! – kiáltották a pisztolyjal hadonászva. Több hideg vért a munkánál Szolomon. Rótta meg Benya az egyiket, aki a többieknél is jobban kiapált. Szokj le az idegeskedésről munka közben, s a halálnál fehérebb, és az agyagnál sárkább alkalmazotthoz fordult. – Másfél zsidó a gyárban van? – Nincs a gyárban. Válaszolt a Murgstein nevű segéd, aki a Josif névre hallgatott, és peszenényinek a a szeregintéri baromfiskofának volt a legényfia. fia. Végtére is ki helyettesíti itt a főnököt, faggatták a szerencsétlen murgstein Én helyettesítem, mondta a zöld fűnél zöldebb segéd. Akkor az Isten segedelmével guberáld elő a pénztárt. Parancsolt rá Benya, és megkezdődött a három felvonásos opera. Az ideges Szolomon bőrönbe gyömöszölte a pénzt, az értékpapírokat, az órákat és az ezüst monogrammokat. A megboldogult József felemelt kézzel állt előtte, és eközben Benya történeteket mesélt a zsidó nép életéből. Ha már megjátsza a Rothschildot, mondta Benya tartakovsky szólva. Hát akkor égesse el a tűz. Magyaráz meg nekem, Munkstein, mint jó barátodnak. A gazdát kapott tőlem egy üzleti levelet: Hát, miért nem váltott egy öt kopejkás villamos jegyet, és miért nem látogatott meg a lakásomon, és miért nem ölt levelem családi körben egy tampedli vodka mellé egy harapásra, amit Isten adott? Vajon mi gátolta meg abban, hogy kijönts előttem a lelkét? Benya mondhatta volna, így és így, itt van az üzleti mérlegem, adj egy pár nap haladékot, lélegzeted, adj vegyek lélegzetet, hagyj egy kis szabad kezet. Mit válaszoltam volna? A disznó a disznóval nem találkozik, de ember az emberrel mindig találkozik. Megértettél engem, Murkstein? Megértettem, válaszolta Murmstein, de hazudott, mert sehogy se értette, hogy a köztiszteletben álló gazdag első polgár másfél zsidó miért ült volna villamosra, hogy együtt falatozzék Mendelkrik fuvaros családjával. Ez alatt pedig a szerencsétlenség, mint valami hajnali koldus ott úlálkodott az ablak előtt. A szerencsétlenség, Szajongva tört az helységbe. Bár ez alkalommal a zsidó Szafka Bucisz képét öltötte magára, de olyan részeg volt, mint egy kefekötő. Ó, ó, ó, ó kiáltott fel a zsidó Szafka. Bocsáss meg, Benya, egy kisé elkéstem. Ott topogott és hadonászott, aztán lőtt, és a golyó Múrnkstein hasába fúródott. Kellenek ide szavak? Volt ember? Nincs ember. Élt, érdegélt az ártatlan aglegény, akár a madár az ágon, és egy ostobaság vesztét okozta. Eljött egy matróz képű zsidó, és nem valami zsákba-macskába, hanem egy élő emberbe lőtt bele. Kellenek ide szavak? Olajra lépni, kiáltott Benya, s utolsónak futott el. De elmenőben még maradt annyi ideje, hogy odaszóljon Bucisznak. Anyám sírjára esküszöm, Szavka! Odafekszel melléje! És most mondja meg nekem, fiatal úr, aki mások részfinyeiről vágja a szelvényeket. Mit tett volna maga Benyakrik helyében? Maga nem tudta volna, mit kell tenni, de ő Tudta. Éppen ezért lett ő a király, mi pedig itt ülünk magával a régi zsidó temető kőkerítésén, és tenyerünkkel óvjuk arcunkat a naptól. Pesze néni szerencsétlen fia nem halt meg azonnal. Egy órával azután, hogy kórházba vitték, Benya ott termett, kihivatta a főorvost meg az ápolónőt, és anélkül, hogy krímszínű nadrágja zsebéből kihúzta volna kezét, így szólt hozzájuk. Érdekem, kezdte, hogy a beteg Josszif Murstein meggyógyuljon. Minden esetre bemutatkozom. Bencion Krik. Kámfort, oxigénpalackot, külön szobát, és mindez szívesen, bűkezően, ha pedig nem, akkor minden doktor, legyen bár az a filozófia doktora, három rűv földre biztosan számíthat. Morgstein ennek ellenére még aznap éjjel meghalt, és a másfél zsidó csak ekkor kezdett úgy kiabálni, hogy egész Odessa zengett. Hol kezdődik a rendőrség? üvöltötte, és hol végződik Benya? A rendőrség ott végződik, ahol Benya kezdődik, válaszoltak neki a józan gondolkodású emberek, de Tartakovsky nem nyugodott, és megérte azt, hogy egy zenegéppel ellátott vörös gépkocsi a Szeregyin téren eljátszotta a kacagy bajátút. A gépkocsi fényes nappal odagördült a házikó elé, amelyben Peszenényi lakott. A gépkocsi kerekei csikorogtak, okátta a füstöt, rízveretei ragyogtak, bűzlött a benzintől, és jelzőkürtyével az árját játszotta. A gépkocsiból kiugrott egy illető, s bement a konyhába, ahol a földes padlón a töpörödött Peszenéni vergődött. Másfél zsidó ott ült egy széken, és hadonászott. Karházda csirke fogó kiáltott a vendégláttán. Haramia! Hogy a föld se fogadjon magába! Szép kis divatot vezettél be, élő embereket gyilkolsz. M. Tartakovsky válaszolt neki benyakrik halkan. Én már második napja siratom a drága megboldogultat, mintha édes testvérem lett volna. De hát jól tudom, hogy maga fütyül az ön fiatal könnyeimre. Szégyen, Mösszi Tartakovsky. Tartakovszki. Melyik páncélszekrénybe rejtette maga a szégyenét? Volt szíve, száz nyomorút rúbelt küldeni a mi boldogot Josifunk anyának. A hajammal együtt az agyam is égnek állt, mikor ezt a hírt meghallottam. Benya itt szünetet tartott. Csokoládé színű zakó, krémnadrág és sötét piros csúgos cipő volt rajta. Tíz ezer rúbet azonnal! üvöltött fel tíz ezeret készpénzben és nyugdíjat élete végéig, még ha százhúsz évet él is. Ha pedig nem, akkor hagyjuk el ezt a helyiséget, Mösszi Tartakovsky, és üljünk be a gépkocsimba. Ezután sokáig szitták, szapulták egymást, a másfél zsidó szitkozódott Benyával. Nem voltam jelen ennél a veszekedésnél, de akik ott voltak, azok emlékeznek rá. Megegyeztek 5000 rubel készpénzben és havi 50 rubel nyugdíjban. Persze, szólt ekkor Benya a földön fetrengő öreg öregasszonyhoz ha szüksége van az életemre, megkaphatja de téved, mindenki. Még az Isten is. Szörnyű tévedés történt, Pesenéni. De vajon Isten részéről nem volt-e tévedés, amikor a zsidókat Oroszországba telepítette, hogy itt szenvedjék a pokol kínyait? Nem lenne jobb, ha a zsidók Svájcban laknának, ahol prima tavak, hegyi levegő és tetőtől talpik csupa francia venné körül. Mindenki téved, még az Isten is. Hallgasson rám a fülével, peszenéni Kapott 5000 rubel készpénzben. Havonta ötven rubelt kap halála napjáig, még ha 120 évet él is. Josif első osztályú temetést kap. Hat ló, mint hat oroszlán. Két gyászkocsi, koszorukkal, A brocki zsinagóga, énekkara. És maga, Minkovszki jön el, hogy elparentálja megboldogult fiát. A temetés... Másnap reggel zajlott le. Erről a temetésről beszélhetnek magának a temetői koldusok. Beszélhetnek a zsinagóga sameszei, a kóser baromfi kereskedők, beszélhetnek az háza vénasszony lakói. Ilyen temetést Odessa még nem látott. A világ meg sohasem fog látni. Ezen a napon a rendőrök cérnakesztűt húztak, a zöld füzérekkel díszített, sarkiktárt zsinagógák villanyfényben úztak. A gyászkocsi elé fogott fehér lovak fején, fekete a bólogatott. Hatvantagú énekar lépdelt a gyászmenet előtt. Az énekesek kisfiúk voltak, de női hangon énekeltek. A kóser baromfi kereskedők zsinagógájának előjárói karonfogva vezették beszenénit. Az előjárók mögött haladtak a zsidókereskedősegédek Egyesületének tagjai, a zsidókereskedősegédek mögött pedig ügyvédek, orvosdoktorok és bábaasszonyok. Peszenéni egyik oldalán a régi vásártér baromfi másik oldalán pedig narancsszínű, sába bugyolált, tisztes, bugajevkai teljes asszonyok haladtak. Topokva mentek. Mint a csendőrök a piros betűs ünnepnapi dísz Széles csípőjükből tenger és tej szakárat. És mögöttük vonultak Ruvim Tartakovsky alkalmazottai. Százan voltak, vagy kétszázan, a vagy kétezren. Sejem kihajtós fekete kabát volt rajtuk, a lábukon vadonatúj csizma, amely úgy csikorgott, mint a zsákpad gyömöszölt malat. És most úgy szólok majd, miként az Úr szól a sínai hegyen az ígű csipkebokorból. Fogadjátok bészavam a fületekbe, mindazt, amit én láttam, a saját szememmel láttam innen a második temető kőkerítéséről, a pösze Moiseika meg a temetkezési irodából való Simson mellett ülve. Én láttam ezt. Én, Árjen Leib, a megboldogultak között élő, büszke zsidó. A gyászhintó a temető zsinagóga elég örtült. A koporsót föltették az emelvényre. Pessenéni reszketett, mint egy madár fióka. A kántor kilépett a kocsiból, és rázendített a halotti énekre. Hatvan énekes kísérte énekével, és ebben a pillanatban a kanyarból egy piros gépkocsi fordult be szágódva. Eljátszotta a kacagy és megállt. Mindenki hallgatott, mint akit letaglóztak. Hallgattak a fák, az énekesek, a koldusok. A gépkocsi vörös teteje alól négy ember bújt elő, és csodálatos, sosem látott rózsákból font koszorút vit lassú léptekkel a gyászkocsihoz. És mikor a gyászertartás véget ért, négy ember acélválára emelte a koporsót, s lángoló szemmel kidüllesztett mellel megindult a zsidó segédek egyesületének tagjaival egyetemben. Előllépdelt Benya Krikk akit akkor még senki sem nevezett királynak. Ő ért elsőnek a sírhoz, felállt a göröngy halomra, és előre nyújtotta karját. Mit óhajt itt tenni, fiatalember, futott hozzá Kaufmann a temetkezési egyesülettől. Beszédet akarok tartani, válaszolt Benyakrik, és beszédet tartott. Hallottam mindenki, aki hallani akarta. Hallottam én is, Árja Lejp, és hallotta a pösze aki mellettem őt a kökerítésem. Uraim és hölgyeim, kezdte Benyakrik. Uraim és hölgyeim kezdte, és a nap úgy veszült meg a feje felett, mint egy fegyveres katona az űrhelyén. Eljöttek, hogy megadják az utolsó tisztességet egy becsületes dolgozónak, aki egy fabatkáért vesztette életét. A saját nevemben és valamennyi távol levő nevében köszönöm Önöknek. Uraim és Hölgyeim! Mit látott, ami drága Josifunk életében? Egy pár semmiséget látott. Mivel foglalkozott? Idegenek pénzét számolgatta. Miért pusztult el? Az egész dolgozó osztályért pusztult el. Vannak emberek, akik eleve halára vannak ítélve, és vannak emberek, akik még el se kezdtek élni. És íme, a golyó, amely az arra ítélt mellébe repül, keresztül vágódott Joszifon, aki egy pár semmiségnél egyebet se látott életében. Vannak emberek, akik bírják a vodkát és vannak emberek, akik nem bírják a vodkát, de mégis isszák. Az előbbiek vigaszt találnak örömükre és bánatukra, az utóbbiak pedig megszenvednek mindazokért, akik vodkát isznak, bár nem bírják. Éppen ezért, uraim és hölgyeim, miután a mi szegény nyoszifunkért errebektük imánkat, megkérem önöket, Kísérjék el a sírjához, az önök előtt ismeretlen, de már megboldogult, szaveli, pociszt. S elmondván a beszédet, Benyakrik lelépett a dombról. Hallgattak az emberek, hallgattak a fák meg a temetői koldosok. Két sírású, festetlen koporsót vitt a szomszédos sírhoz. A kántor dadogva befejezte az imát. Benya dobta a sírba az első lapát földet, azután Szafkához lépett. Valamennyi ügyvéd és valamennyi melltűvel ékesített dáma utána ment, mint a juhok. Benya rákényszerítette a kántort, hogy Szafka felett is énekelje el a teljes halotti imát, és hatvan kórista kísérte talát. Szafka nem is álmodott ilyen gyászertartásról, ezt elhiheti nekem, Árja a vénységes vén embernek. Azt mondják, a másfél zsidó még aznap elhatározta, hogy visszavonul az üzlettől. Én nem voltam ott ennél, de azt, hogy se a kántor, se a kórus, se a temetkezési egylet nem kért pénzt a temetésért, ezt én, Árie Leib, a saját szememmel láttam. Árie Leib! Ez az én nevem. És egyebet nem láthattam, mivel az emberek lassan elsomfordáltak szafka santyától, és szinte rohanva menekültek akár a tűzvész elől, kocsikon, szekereken szágultak el, meg gyalog. Csak a piros gépkocsin érkezett négy ember távozott onnan, ugyanazon a gépkocsin. A zenegép eljátszotta az indulót, a gépkocsi megremegett és elszákultott. Király! Mondotta a után bámulva a pösze aki a kőkerítésen a legjobb helyet elveszi tőle. Most már mindent tud. Most már tudja, ki ejtette ki elsőnek a király szót. Mojszelyka volt. Most már tudja, miért nem a félszemük rácsot, meg a veszett kolkát nevezte így. Most már... Minden tud, de mi haszna ennek, ha az orrán továbbra is pápa szem fityek, s a lelkében ősz borong. A Klubrádió belső közös című műsorát hallják, a mai adásban Iszák Bábel oroszsidó íróra emlékezünk, aki tegnaphoz 120 éve született. Az előbb az ő novellát hallottuk, a novelláját hallottuk, az Ogyesszában ezt így csinálják című írást, Balc Péter színész felolvasásában. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Heti Zsuzsával, az orosz-zsidói irodalom kiváló szakértőjével. Ott hagytuk abban, hogy Bábel valamiféle romantikának a milliójét próbálja meg illetve nem próbálja meg, hanem valósítja meg nagyszerűen annak az előállítását. A, és hogy a valamiféle kemény zsidó ö, kemény zsidó igény mutatkozik meg, ugye a gyenge ö, kiszolgáltatott ö, szemüveges és értelmiségi zsidó ö, sztereotípi szemben értékelődik fel a a zsidó ebben a szövegben, de hogy ezt a romantikát nem ellenpontozza valamiképpen a dolognak a groteszksége, tehát például a nyelvnek, a még a magyar fordításban is valamelyest átjövő groteszksége, tehát hogy mennyire inadekvát módon használnak bizonyos szavakat ezek a figurák. Két részre bontál, egyrészt az erős, vagy azt szoktam mondani, hogy egy erős zsidó, a kemény zsidókat egyébként érdekes, hogy az amerikai világban párhuzamosan jelentkező amerikai zsidó mafiákkal is párhuzamba lehet állítani, és ott szokták mondani hogy egy kemény zsidó. De ez, hogy a zsidó erős és nem megaláztatásra született a földre, és nem csak bocsánatot kérni tud, és nem csak a pici helyre szorítkozik, amit neki a törvények kiszabnak. Ez 1910-től kezdve az orosz zsidóirodalomban is megjelenik, és egy nagyon fontos állomása nem csak az zsidóirodalomnak, hanem egyáltalán a zsidóságnak. Tehát ez a apologetikus, önmagyarázó, bocsánat kérő korszakkal lezárult a zsidóságnak, és a, a, ezzel a XX. században tényleg egy új korszak kezdődött, ami hogy azt mondanám, hogy Izrael megalapításáig vezetett. Tehát ekkor kezdődtek a, a testedzések, az önvédelmi csoportok, azok már két évtizeden meg voltak, és az nagyon fontos volt az irodalomban is ábrázolni, hogy, hogy itt nem, nem áldozatoknak születtek. A másik, amit a nyelvről mondott, az egy borzasztó dolog, mert ugye azt kell elképzelni, hogy ezek a zsidók többnyire jiddisül beszélnek, amit egy író oroszul ad át. És ettől ilyen furcsa ez az orosz nyelv, ami a, a, néha a fordításon is áttör, hogy e, ezek a hősök, és ez Babel fantasztikus újítása, össze-vissza keverik a nyelvi rétegeket, mert e, attól, hogy erős új öntudatuk van, szeretnének ugyanúgy beszélni, mint az orosz arisztokrácia. Egy kicsit használják a jogi nyelvet, egy kicsit használják a sajtónyelvet, egy kicsit használják az irodalmi nyelvet, É, és hát mindent a jiddis képekkel megtüzdelve, amit bármi hallatlan, szellemesen ö, ment át a, a, tehát ott ugye kérdés feleletben sosem a kérdésre felelnek, és <gül> de valami képekben, és képekben válaszolnak, ami a mese, hát közeget is nagyon szépen megerősíti. Például azt mondja, Benya felkereszi, a, a ugye emlékszünk a maffiavezet, és azt mondja neki, hogy a te partodon akarok kikötni, mert nem tudom az a part a nyerő, van, ahol én, én kikötök. Tehát nem azt mondja, hogy a csapatot hozzá akarok csatlakozni, hanem a jidd is nagyon erős képi világát hozzá, így az a rossz azon kívül, amit még, még említett, és igaz, ezek a gyilkosok, mert voltak épp ezek, nem riadnak vissza azért, ha ha a, a, a a nem kell, akkor nem ölnek, de azért nem riadnak ettől vissza. Itt megjelenik ez a gyöngy gyilkos, ami egy, a mai szubkultúrában, vagy filmvilágban egy nagyon ismert ö, személyiség. A méltóság elegáns, szarkasztikus, szoború, gálás bandita, aki nagyon alkalmas arra, hogy egy egyedi, -egy ilyen -egy -egy -egy lovag bűnöző alakja kialakuljon. Ha felmerül a, a viszony, ugye, és már akkor is felmerülhetett volna, amikor mondta, hogy az a világ, amely már akkor sem volt úgy amikor Bábel megírta, hogy ez már a maradéktalanul és jóformán nyom nélkül sűjtel, vagy hát egy kitüntetett nyoma, az ugye a Bábel életműve, hogy megjelenik valamiképpen ez a, ez a viszony a, a dicső múlt és a hát nyomorúságos jelenközött, ugye Áire Leib egy, hogy mondjam, a társadalomnak, sőt még talán annak a periférikus társadalomnak is a perifériáján lévő tehát, hogy megjelenik ez a fajta marginalizáltság a szövegekben, és hogy van -e ennek valamiféle kontrasztja, vagy éppenséggel nem kontrasztról van szó, hanem arról, hogy, hogy megerősíti a dicső múlt azt, hogy a jelenben is nagyszerű és bátorbandít a cselekedeteket lehessen végrehajtani, vagy van valamiféle kontraszt, tehát, hogy hogyan viszonyul a múlt és a jelen egymáshoz. Pont, ezekben pont ez a, a, a kult szó, amit mond, ez így van, a kontraszt, mert hiszen a groteszk az nem más, mint egy kontraszt, a, a nevetséges és a tragikus, vagy a komikus és a tragikusnak az összerántása, és ez Babel abszolút végig tudja vinni a legkülönböző vonatkozásokban. És az alapvető kontraszt az az, hogy egy olyan világról beszélünk, amelyet dicsőnek ábrázolunk, de közben összeomlott, hanyatlott, vagy ahogy van egy ilyen című drámája, az alkony, nem véletlen, hogy a helyen a temető falán ül, és a temetőben zajlik ez az egész beszélgetés. A ugye, hogy folyamatosan vannak a magának, a magának a benyakéknek utalásai, hogy milyen múlt értelmezései, egyfajta mitikus múltra vonatkozóan, ugye bankrablás közben történeteket mesél a zsidó nép életéből, illetve ugye azt mondja ezt már nem a Benya, hanem a szöveg, hogy Árieleib úgy szó, mint az Úr szól a sínai hegyéről. Uh -huh. Tehát, hogy ez a mitikus múlt hogyan, milyen módon jelenik meg akár a, a Benyakriknek a tudatában, vagy a, az elbeszélésnek a perspektívájában, milyen szerepet játszik ez a, a szövegben. Én azt gondolom, hogy ezek a bibliai matricák, vagy nem is tudom, hogy fogalmaznak, tehát a bibliai utaló betétek. Ezek ugyanúgy jelennek meg, mint Solem Aléhemnél, és én nagyon fontosnak tartom, hogy ő említése nélkül ne teljen el ez a műsor. Egyébként sem tehet volna. Igen, csak aggódtam, hogy mikor huteltek el idő. Nos, tehát ugyanezt teszi a Solem Aléhemnek is a hőse, aki teljesen pontatlanul idézné a Bibliát, sőt, ilyen pseudobibliai dolgokat talál ki ő maga is. Ez a bibliai mintakövetés, mint a zidó a vagy is gondolkodás, vagy nyelvi elem beépülése. Én ezt így látom, és nem pedig valamiféle dicsőmúltnak, mert inkább a, a, a mi, a, a közös ö, mi kik vagyunk, és a mi nevezetű csoportnak a kialakításával, az a, margámja, ez a ez a közös bibliai nyelv. Most arról egy nagyon picit még tudunk beszélni, hogy felvázol egy hagyomány hagyományvonalat a, a Bábeli írásában, a holmi folyóiratban, amelyikben ez valahogy hozzátartozik az előbb emlegetett, előttként az előbb emlegetett Sulemaléhem, de kifut egészen, egészen Éjjai éremburgig. Ez a hagyományvonal, hogy mi az, ami összeköti ezeket az embereket? Tehát, hogy mi ez az ív, ami így megképződik ebben az orosz zsidó hagyományban? Hát, így, én ugye egyszer írtam egy könyvet 17 íróról ebben a tárgyban. Az utolsó elem ebben Iszák Bábel, aki úgyneveztem, hogy a csúcs és a, a zsákutca egy, egy szemében, mert... Ugye ő lett a, a világirodalmi hős, és azáltal már úgy értem, hogy a világirodalomban ismert uh -huh. alak és a legnagyobb képviselője ennek a irodalmi vonulatnak. Mindezt annak köszönheti, hogy ábrázolni tudta azt, hogy itt letűnik valami, ami hősi volt. És azt tudta ábrázolni, hogy az én, mármint nem ő az író, hanem az ő elbeszélői, és itt az elhangzott novellára is utalok, hogy az ő el, elbeszélői már meghasonlottak. Kívül is állnak, és belülről is nézik ugyanezt az egészet. Ide tartoznak, de ki is szeretnének szakadni, ez számtalan műveben megfigyelhető Bábelnak. Amiről végezetül beszélnünk kell, az ugye természetesen az ő halála, amely noha maga mondjam betagozódott a rendszerbe, és bizonyos értelemben apparácsikja is volt, de tudjuk, hogy ettől még senkit nem akadályozott meg abban, hogy egyúttal a rendszer áldozata is legyen, ahogy az vele is történt, ugye őt is e, kivégeztették a, a sztálinizmus alatt. Feltehetően bizonyos mértékig gantiszemita e, megfontolások is hozzájárultak ehhez. Ugyan ez az életút e, mit tesz hozzá, vagy veszel az életműből, vagy esetleg irreleváns azzal kapcsolatban. Tehát mi az, amit mindezzel kapcsolatban mondhatunk? Van-e valami zavarba jöttő benne? Hogy látja? Én inkább azt mondom, hogy törvényszerű volt. Részben nem gondolom, hogy antiszemita felhang lett volna. Feltétlenül benne nagyon sok orosz író is áldozatul esett, és elhallgattatták, és ha nem kivégeztették, akkor számíték kiéhesztették. Tehát az igazi antiszemita hullám az majd a, ugye az 50. A születés végén kezdődik, és egy másfajta kontextusa lesz. Tehát Boris Pilnyáknak semmi köze nem volt az idősága, csak hogy egy példát mondjak. A, a törvényszerűséget abban látom, hogy Bábel borzasztóan kíváncsi volt, és ezt a kettősséget, ami az ő uh, unikumát jelzi, vagy fémjelzi, ezt a, a kettőséget, hogy belül akart mindenütt látni. Ma, most talán azt mondanám, hogy egy voyeur volt, tehát szerette volna látni, hogy hogy működik a terror. Voltak ismerősei, kezdett regényt írni a csekáról, ö, belekeveredett dolgokba, Sinko Ervin regényeből tudjuk, hogy nem volt egészen makulátlan ö, a magatartás, amikor tanúskodni kellett volna Sinko Ervin mellett, akkor ezt nem tette meg. Írt Egyre rosszabb műveket írt, be kell látnunk eh, hamis dolgokat is, és aztán elhallgatott, mert mindaz, amit éltette a zsidóság kettőssége, hogy a múlt és a jelen, a kívül és a belül, ez megszűnt, mert nem lehetett már kívül lenni. És belekeveredett olyan dolgok, túl közel került a tűzhöz, valahogy így mondanám, hogy ő is gyanús lett, hozzá kell tennem, hogy mások, akik nem, nem tették ezt meg, azok is áldozatul estek. Köszönöm szépen, Hetényi Zsuzsának az orosz irodalom szakértőjének, hogy mindezt átbeszélhettük vele a mai adásban, amelyben a tegnap 120 éves Iszákbáb oros a zsidó emlékeztünk, és meghallgathattuk az egyik legfontosabb, legszebb novelláját is az ADESCában, ezt így csinálták című történetet. Valc Péter előadásában. Jövő héten ugyanígy ugyanekkor Marton Éva várja önöket a mai adás elkészítésében Burger Lajos volt segítségünkre, én most a szerkesztő Pályimák nevében is megköszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánok! Várj egy És jó olvasást! Nagyon köszönjük!